Doină pe frunză Doamne, doina frunzei de măslin, Cu dor cântă serafimi, Când aud al tău suspin. Doamne, doina frunzei de smochin, Ți-au cântat-o heruvimi Când purtai cu de spin. Doamne, doina frunzei de arin, Ți-au adus-o la-l scaun, Tronurile când se închin, Doamne, doina frunzei de mălin, Ți-o adună de pe plaiuri Stăpânirile de neamuri, Care, ca un vuiet, vin. Doamne, doina frunzei cea de brad, O auzi de la domnii, Cu adună când la noi Mucenicii jertvă cad. Doamne, doina frunzei de mohor, o ascuns când păcătoșii de puteri sunt duși cu toții la cuptor. Doamne, doina dulce de zefir, ți-o împletesc pe la izvoare, îngerii ce începutul și văzduhurile țin. Doamne, doina cea fierbinte, ca un glas duios de clopot, o auzi când ruga noastră prin arhangeli o suim. Doamne, doina cea pribeagă, ți o adună ai tăi îngeri, de la cei ce îți poartă crucea și în tăcere duc un chin. Doamne, doina zisă în șaptă, ți o trimit toți prigoniții când pășesc spre ața poartă lacrimă PENTRU DOINA CEA DE FRUNZĂ Doamne, o doină pe frunză, o cântă îngerul Morții când despică inima plină de lacrimi Cu o lamă de gheață, pentru ca duhul dorului Ca un fior să o pătrunză